بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستظهره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يملل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتغ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرا الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اخواني في دين الله ان عزكم الله باركسماتان malam hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arba. قال امام مسلم رحمه الله تعالى في nomor hadis 2812 di babnya kalau bab itu dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau membuat bab bab tahrish syaitan. Bab tindakan tahrish yang dilakukan oleh syaitan. Wa da'a sughu sarayahu nas dan syaitan mengutus pasukan-pasukannya untuk fitnah umat manusia. Wa anna ma'a kulli insanin qarinan. Tan bahwasanya bersama masing-masing orang ada jin karinya. Dari bab ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita Bahwasanya Tahrish Itu merupakan salah satu makar setan. Ada yang terkait dengan individu-individu manusia Yaitu dengan Cinkarin Atau yang terkait dengan suami istri Anda akan dibawakan riwayat insyaAllah Ini merupakan Tahrish yang paling dicintai disukai oleh setan. Dan yang ketiga adalah tahrish bainan nas. Tahrish di antara umat manusia secara umum. Kita baca hadis yang kita inginkan. Belum mengatakan kepada Ibu Muslim rahimahullah haddathana Utsman bin Abi Saibah Lihat sejarahnya Abu Zakar bin Abi Shaybah. Wa Ishah bin Ibrahim. Ishah bin Ibrahim dikenal dengan Ishak bin Rahway. Rahway. Alhamdulillah. Kata Ishah, "Aku beritahu." Kata Uthman, "Kita mendengar cerita dari Abu Al-Hamid tentang amash Sulaiman bin Mihrar Abu Muhammad Al-Kufi Al-Ahmash An-Abi Sufyan Abu Sufyan dikatakan oleh Imam Pirmiri Dalam sunannya Setelah meriwayatkan hadith ini Beliau mengatakan Abu Sufyan ismuhu Talha bin Nafiq Abu Sufyan namanya adalah Talha bin Nafi'. 'An Jabir qaal Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu 'anhuma berkata Sunnah Nabi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam yaqul Aku mendengar Nabi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam beliau bersabda Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, kada ayisa, sungguh dia telah berputus asa. Ayyya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Untuk diibadai orang-orang yang salat di jazirat Arab. Walakin fit baynahum, Tetapi dia tidak putus asa. وقال مسلم رحمه الله وحدثنا هو أبو بقر ابن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب أبو كريب نمني محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالس الضرير Keluarga adalah Amash dihajar isnat. Dua-duanya dari Al Amash dengan isnat ini. Yang pertama Jarir, yang kedua Bumawiyah. Dengan sumber hadis ini dari Al Amash. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Syiriyi dalam Sunannya hadis nomor 1937. Belum mengatakan hadrasanahanat. Wahab bin Sari, kata, "Hadda kita bermuawiyah Muhammad bin Khazim Mubarrir, Anil A'mesh, iha dalisanad dengan idat yang sama, namun dengan lafadz yang lebih ringkas, dengan lafadz Inna Syaipana Qad Aji Sa Musallun, wa la tinfit Sesungguhnya apa sungguh telah terputus asa di oleh orang-orang yang sholat Tetapi dia tidak putus asa untuk melakukan tahris di antara mereka semua. Lafaz At-Tirmidzi ad tidak ada kata-kata fi jaziratil Arab. Ini hadis dalam Kutubus Sittah hanya diriwayatkan oleh imam muslim dan imam, imam tulimizi rahimahumullahu ta'ala wa ta'ala. Iqalafitina azza'atumullah, kalimat syaitan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah jingsu syaitan. Jenis syaitan. Ia semua setan meliputi syaitan bangsa Jin dan syaitan bangsa manusia. Namun dari dua ihtimal ini dari dua kemungkinan ini kemungkinan yang paling nampak yang paling rawzi adalah kemungkinan yang kedua yang baru sebutkan yaitu iblis. Rakyat Yesus Syaitan. Ihtimal yang kedua ialah yang dimaksud dengan Syaitan adalah Iblis. Pemimpin para Syaitan. Nenek moyang para Syaitan. Demikian disebutkan oleh Al-Mubarak Furi Rahimahullah dalam Tufatullah Wazi Syarah Senatir Midi. Beliau mengatakan Yahtanul Cinsa Wal-awar annal muradabihi iblis ra'isuhum. Kata-kata syaitan adalah ihtimal jenis. Ia yani meliputi semua jenis syaitan. Tapi yang paling nampak, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah iblis pemimpin para syaitan tadi. Nah, itu yang paling nampak di sini, Barakallahu Barakulahikum. Sehingga yang berputus asa dalam hadith ini adalah syaitan, yakni iblis, lana Allah. Syaitan itu sebuah bangsa. Dari kalangan jin. Dikatakan syaitan itu sifat yang menggambarkan tentang jin-jin yang jahat. Karena jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana manusia ada muslim ada yang kafir. Kalau manusia itu bani Adam. Sementara jin itu bani iblis. Dia adalah anak-keturunan iblis. Demikian datang dari Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah dan juga dari Zuhri rahimahullah. Juga disebutkan oleh Ibn Tayumiyya rahimahullah Dalam makalah ini Nah, as di sini Mengandung mana lebih khusus? yaitu Iblis la'anahullah Dikatakan dalam hadis ini Qad ayisa ayya'budahul musallun Dia sungguh telah ayisa Ayya'isa waqanata Putus asa dia untuk diibadai oleh orang-orang yang syarat di Jaziratul Arab. Ada yang mengatakan Al-Musallun iyalah Al-Mu'minun Al-Mu'minin Sehingga maknanya dia berputus asar kaum mukminin menyembah dia Menyembah dia Maknanya sangat jelas, dahulu, syaitan atau iblis ini disembah oleh kaum musyrikin. Mereka betul-betul menyembah syaitan. Dan yang dimaukan dengan ibadat syaitan ialah ibadatul asnam. Penyembahan kepada patung-patung. Ini salah khusus. Juga masuk padanya penyembahan atau semua bentuk kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Al-Qari rahimahullah menjelaskan wa fihi an da'wat ash-shaytan amma ira'an wa al-kufr ghayr muhtass bi ibadati al-asnam pada ayat ini ada faedah yang menunjukkan bahwasanya da'wah syaitan seruan pun syaitan itu umum meliputi semua jenis kekufuran tidak khusus dengan penyembahan kepada patung-patung berhala ini disebut dalam Tuhfatul Wahidi saya sendiri milih, sehingga ibadah kepada setan ada mana khusus yaitu menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan Jahiliyah pada masa lalu yang kedua ragam syirik rag ragam wukufuran di sini setan Perputus asa untuk kaum mukminin kembali beribadah kepada Dia, beribadah kepada Dia dengan dua mata di atas. Putus asa kaum mukminin menyembah patung, menyembah berhala. Putus asa kaum mukminin melakukan rakan kekufe dan kesyirikan. dalam beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Dikarenakan Islam telah menyebar di kalangan Jazirah Arab ketika itu. Da'wah ja Tauhid, da'wah ja sunnah yang diambang Nabi kita Muhammad SAW tersebar ketika itu. Di jahzirah Arab. Semua patung-patung semua berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabat dihancurkan oleh beliau ketika pemekah. Sehingga syaitan putus asa Terjadinya penyembahan patung dan berhala di jazirah Arab Tetapi bukan dalam hadis ini kata Rasulullah s.a.w Walakin kita harisi baynahum Tetapi Syaitan tidak pernah putus asa untuk melakukan tahrish Di antara kaum mukminin Orang-orang yang salat At-tahrish barakallahu wabikum Maknanya adalah Al-Ighraq Dainan nasi ba'dihin Dibad Demikian Dijelaskan oleh Ibn al Atiyyir rahimahullah dalam jambal usul Titus yang kedua halaman 7.54 at tahris ialah membuat kebencian, menanamkan kebencian di antara umat manusia sebagian atau sebagian yang lain. Al-Ba'awi rahimahullah dalam bukunya Asyarhusunnah Titus yang ketiga belas halaman 1.4 menyatakan Atahriş At icaul khusuma wal khusunah di antara mereka. Yang dimaksud dengan tahriş ialah melemparkan atau memunculkan perbincangan dan sikap kasar di antara kaum Muslimin. Itu khusunah. Disebutkan sebutkan oleh Al-Mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwazi, beliau mengatakan ketika menjelaskan walakin yani fitahrishi بينهم, i.e. ighrai بعضهم لبعض, i.e. menbikin rasa permusuhan, menamakan rasa permusuhan, kebencian sebagian mereka atau sebagian yang lain watahril lebih syar baydan nas dan menghasung kecelakaan kecelakaan di tengah-tengah abad -tengah manusia minqatil wa kusuma baik dalam bentuk pembunuhan atau perwicakan. Wal makna kedapliatan makna hadis ini adalah lahirin Bukan aisyin, dari Iqraul Mu'minin, dan memaklumkan mereka dengan itu, tetapi Allah, Dia tidak mengizinkan itu. Maknanya, Adalah seterusnya, Tuhan tidak pernah berputus asa menanamkan rasa perangusan dan kebencian di tengah-tengah kaum Mu'minin dan menjerumuskan mereka ke dalam fitnah-fitnah, membawa mereka kepada fitnah-fitnah. Bahkan dia memiliki tamak kemauan yang kuat mengisi besar dalam bab ini. Al Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah sahih Muslim beliau menjelaskan hadis Min makcizatin lubuah hadis ini termasuk makcizat kenabian tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad saw artinya apa yang beliau kabarkan kan terjadi beliau mengatakan wah maknahu dan maknanya adalah Aisyah Ayat ahlu jazira Arab ia telah berputus asa di sembah diibadai oleh orang-orang di Jazira Arab, walaupun nusah itahriihi bainahum il khusumati wa shahna'i wa al Walfitani wanahwihah. Akan tetapi dia berupaya berusaha untuk fahrish mengaturkan di antara mereka dengan kosuma pertikaian pertikaian, wasahna kebencian kebencian, ketentian ketentian, walkhurub dengan peperangan peperangan di antara mereka. Walfitan juga dengan fitnah-fitnah. Wa nahwiha, dan yang semisal itu. Dari sini, Baratullah Fikm. Semua bentuk tahrih. Semua bentuk iharatul fitan. Ya, mengoparkan api fitnah. Semua bentuk adawa, permusuhan, wal-bah-bah, kebencian, khusumah, pertikaian. Di belakang itu ada setan yang menghembuskan. Ada setan yang memprovokasi. Ada setan yang mengobarkan apinya. Di situ ada makar syaitan, ada upaya syaitan. Maka Bani Adam harus berhati-hati dalam perkara yang satu ini. At-Tahrish Baratullah Fikum Dengan bahasa kita dimaknakan dengan adu domba. Dimaknakan dengan adu domba. Yang disebutkan dalam hadis ini ini adalah fahrih al am Fahrih secara umum. Ya, secara umum. Mengatur domba, membuat permusuhan, membuat rasa kebencian, menanamkan ketentian di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Dan ini bahaya sangat mengerikan. Termasuk dalam hadis ini hadis riwayat uh, Imam Muslim juga dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini nomor hadis sama dengan di atas 2812. Cuman dia ditartik sahih muslim dari awal sampai akhir dengan pengulangan-pengulangan hadis nomornya 7107 dan dia pada kitab sifatul munafiqin wa ahkamihim di kitab ini ini hadis yang akan saya sebutkan nomor 68 adapun nomor hadis dengan tata pengulangan 2813 Kata-kata ma'muslim, rahimahullah, haddathani, salam abonu syabib. Kala haddathani, Hasan abonu a'yan. Kala haddathani, Maqil an-nabi Zubair, an-Jabir. An-Nahu sami'an, Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, ya'kul. Jabir pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Ya bahafu shaytanu sarayahu. Fayafinunan nas. فَأَعَوَمُهُمْ عِنْدَهُمْ مَنْزِدَقَانْ أَعَوَمُهُمْ فِيْتْنَةً Syaitan yang dibawakan kepada Iblis Dia mengirimkan bala pasukannya Lalu mereka menfitnah umat manusia Maka yang paling adung kedudukan mereka di sisi syaitan Iyalah yang paling besar, yang paling agung fitnahnya. Inilah kata umum. Semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah Bani Adam, di tengah-tengah muslimin berkhusus, peperangan-peperangan yang ada pada mereka, pertikaian-pertikaian permusuhan -pertikaian yang ada di tengah-tengah mereka, itu semuanya ada syaitan, ada iblis yang menghembuskannya. Itu makar setan. Maka hati-hati. Di antara bentuk tahrih yang umum ialah Tarakallahu fikum At-tadzikir Bil-akhfa'al-mabiyah Ihya'an lil-fidmati wa isya'alan laha Termasuk pahrih Secara umum ialah menyebut Menyebut Mengingat-ingat Atau mengingatkan Kesalahan-kesalahan yang telah lalu Di kalangan kaum muslimin atau di kalangan dua orang Dengan tujuan untuk menghidupkan kembali fitnah itu Dan menyalahkan abis fitnah di antara mereka berdua Atau di antara kaum muslim Mengungkit-ungkit luka lama Mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah redam, Provokatornya ini Melakukan tahrish atau domba dengan cara seperti ini dalam sejarah ini dilakukan oleh Syahad bin Qais al-Yahudi, salah seorang Yahudi di masa lalu. Hmm, dia memprovokasi mengadu domba dua suku besar, dua kabilah besar di Yadrib, di Madinah, Austen Khosraj. Syaf bin Qais al-Yahudi inilah yang mengingatkan mereka tentang peristiwa-peristiwa bu'ad. Dikenal di mata jahiliyah, ada perang bu'ad antara suku Allah dan suku Khazraj. Pada dia dan yang semisal dia Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan awatnya di Al-Maidah yang ke-64. Apa ketika ayat kullama awqatu nara harbi adfa Allah Jadi apabila mereka menyalakan api fitnah untuk menyalakan api untuk peperangan Allah memadamkan Itu orang-orang Yahudi yang melakukannya di antaranya Dan terkait dengan suku Aus dan Ausrat yang kemudian dengan Islam yang dibawa nanti kita Muhammad SAW bersaudara Allah ingatkan itu Ya Ali Imran ada yang ke-100 tiga Allah menyatakan Wazkuru ni'matallahi alaikum Irkuntum a'da'ah Fa'alla fa'bainakulubikum Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanah Ingatlah nikmat Allah atas kalian jika kalian dahulu saling bermusuhan lalu Allah SWT melembutkan di antara hati-hati kalian maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara itu tahrish dengan mana umum yang dilakukan oleh salah satu pakoh Yahudi pada masa itu dengan cara mengingatkan pada dua orang atau dua paudila luka lama, permusuhan lama pertikaian lama dibigoreng sama dia untuk kemudian dinyalakan kembali adik hizmah hati-hati, itu tahrish itu makar Yahudi dan juga makar Iblis termasuk tahrish Yang mengandung mana umum ialah anda mimah, yaitu naflu kalam al-ghair al-ghair ala wajil saad menukil ucapan orang lain kepada pihak yang lainnya juga dalam rangka untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini atu domba ini nami Disyukurkan di dalam Bukhari Muslim dari Hudaifah Ibnul Yaman anhu. Kata Rasulullah s.a.w. La adukul jennata qatat Tidak akan masuk ke dalam surga qatat Qatat dimakan dengan nambam Seseorang yang aduh domba Ancamannya keras Ancaman yang berikutnya adalah dia termasuk amalan yang membuat pelakunya mendapatkan siksa kubur. Ini yang dikandangkan dalam Bukhari Muslim, musnad Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, Belum menceritakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Belum bersabda inna huma layyuzzadani. وَمَا يُعَذَّبَانِكِ كَبِيرٌ أَلَىٰ وَهُوَ kabir. <كَبِيرٌ> Sesungguhnya itu orang ini sedang dia Dan mereka tidak dia azab Dikarenakan dosa besar Menurut pandangan mereka أَلَىٰ وَهُوَ kabir. Ketahuilah ila Rasul Itu dosa besar أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَا Adapun yang satu dia di mata hidupnya berjalan dengan Naima dan adu domba. Wa hamalaa karafakan alayyastirumin bauleh. Ada pun orang yang kedua dia dahulu tidak menutup tutup auratnya ketika berongger kecil. Maka Namima termasuk tahajish secara umum. Termasuk tahajish dengan mana yang umum barakawzi ialah rafa shi'ar al qabaliyah 'asabiyah wa hizbiyah mengangkat shi'ar kesukuan mengara shi'ar kokofilian ke natismu hizbiyah itu juga itu, itu juga tahriz jika akan menyebabkan adanya tabahuk saling membenci di antara kaum muslimin, permusuhan di antara kaum muslimin, pertikaian di antara kaum muslimin antar kabilah, itu diingatkan nabi kita Muhammad saw di sebut dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rabyalloh Taala dhuhaarba dijadikan ada dua orang sahabat anshar dan muhajirin mereka saling ikhtilaf sampai eh, terangkat mengenai suara keduanya lalu tiba-tiba salah satunya memukul pantat saudaranya dengan gagang pedangnya parah Yang satu menggemamgil yarlul muhajirin Waih orang-orang Bajirin, tolong saya. Biasa itu tidak mau kalah mengatakan Yaih langsor. Waih orang-orang Angsor, tolong saya. Uslub Sighatah namanya. Yalah, Uslub Sighatah. Meminta bantuan kepada Ibu Hasilin, Angsor. Dua nama yang sesungguhnya syari. Tetapi saat itu digunakan untuk asofiyah yang ini muhajirin yang ini aqal. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ali ala ala, wasammarakah menengahi mereka. sampai belum menyatakan atida awal jahiliyati wa ana bainakum. Apa katanya seruan-seruan jahiliyah sementara aku dengan kalian? Jauhlah fainah muntinah. Tinggalkan itu, tinggalkan seruan syiria itu sebab dia busuk baunya. Muntinah. Ini juga memicu adanya bahrih, memicu adanya permusuhan, pertikaian di kalangan kaum muslimin. Asobia wa hizbia wa syiar tabliyah. Yang lebih fatal lagi adalah baratul fikum berupaya untuk mengadu domba masyarakat dengan penguakannya. Ini mengerikan. Lebih besar fitnahnya dan kerusakannya jika akan akan mengkacaukan sebuah bangsa, sebuah negara akan memunculkan pemberontakan kuasa. di ya, antara bentuk tahishnya ialah al-wisayh al-kadziba li wali amr li ishal al-fitan fi ma bainahu aw bainahum wa bain ra'iyatihim laporan laporan dusta tentang kecelakaan kecelakaan wali al-amr dalam rangka untuk menyalakan fitnah di antara mereka para penguasa atau di antara penguasa dengan rakyat, wishaya kejiba, meneparkan isu-isu dusta dalam suciar terjadi di masa kekhilafahan Umar bin Khalfah, Abu Darul Warbah di Kufah, di Kufah. Dan subhanallah yang menjadi korban wisayahnya mereka ini adalah sahabat yang mulia, sahabat yang diwakaf, radiyallahu anhu wa Dikatakan begini beliau, begini, beliau begini, beliau begini, beliau begini, beliau begini. Sampai akhirnya terbongkar. Seseorang yang sudah Tua yang menebarkan provokasi dan isu-isu itu akan keselekan dan makbul doa tadi. Didoakan dia usianya tua dan buta. Didoakan supaya dia di si usia tua itu suka mengganggu, jahil kepada perempuan-perempuan dan mati di halamannya sendiri yang dapat mati, nyemplung, masuk sumur ketika itu terjadi, itu terlalu mempahir namanya wisaya ini lagi mengerikan lagi kalau sampai masyarakat itu menerima dan mengakui kebenaran isu-isu tadi berkait dengan penguapannya mengerikan sekali kondisinya para muharisin Para ushahat bisa menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh musuh-musuh bangsa. Dengan provokasi, dengan adu domba, dengan isu-isu yang miring terkait dengan penguasa mengadu domba antar pejabat antar penguasa atau mengadu domba antar penguasa dengan rakyatnya binasa hancur sebuah bangsa dengan tahrish dengan wisaya ini semuanya masuk dalam kategori at al tahrish al-am al dan itu bagian daripada fitnah syaitan ada lagi al-tahrish yang lebih khusus Yaitu pertahish bina zaujahin atau pembah provokasi di antara suami istri yang berujung kepada perceraian antara keduanya. Ini yang disebutkan dalam hadis juga riwayat jadi hadisnya Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim. Nomornya juga sama 2812 nomor dengan sama pengulangan hadis kalau dengan pengulangan hadis 7106 Nomor 4 pada kitab Sifatul Munafiqin wa Ahkamih nomor 67. Fa isabati Abd pada Rasulullah SAW lam inna iblisa yabuh arsyahu wa alba Humma yabahfu sarayahu Fa'adunahum minhu manziratan awamuhum fitnah Sesungguhnya Iblis Ia mengeletakkan, memancangkan singgah sananya di atas air Ia di atas laut Kata Imam Nawawi Maknahu anna markizahu al-bahr Markas Iblis itu di lautan Wahminhu ia beratur sarayau di nawait al ar. Dari situ dia mengutus Pada pasukannya ke seluruh penjuru bumi. Kata Rasulullah SAW sesungguhnya iblis meletakkan arusnya di atas air, kemudian dia mengutus mengirim pasukan-pasukannya. Maka yang paling dekat kedudukan mereka dengan iblis adalah yang paling besar, yang paling agung kitna. Orang mana datang seleih? Yajib ahadum, fayakul, faham su kaza, wakaza, fayakul ma surat nashiah. Datang salah seorang dari pasukan iblis tadi. Dia melapor. Aku telah berbuat demikian dan demikian. Kata iblis ma surat nashiah. Kamu ni belum berbuat apa? -apa. Kala kata Rasul mengatakan terhadap saudara-ciwah ya aduhum saya kud. Kemudian datang laki yang lain dari pasukan yang dia melaporkan Dia mengatakan, mataku hatta faratu bayinahu wa bayinam rawatik. Aku tidak membiarkan orang ini hingga aku ceraikan dia, aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Allah kepada Rasul Sallallahu alaihi wa sallam sayudni kemudian Iblis pun mendekati pasukan tadi wawakul dan dia mengatakan nikmah anda sebaik-baik pasukan telah kamu karla amas berdata amas aku memandang belum bersabda di peluk Dipeluk oleh iblis pasukan tadi nikmat anta. Katakanlah wahai maha Allah, fa yanda'hu iblis menguji menyangkut pasukan tadi jika akan iblis terdetak cuk dengan perbuatan dia. Wa bulughil ghayratallati aradhah. Dan dikarenakan pasukan tadi Bisa mencapai tujuan Yang diinginkan oleh Iblis tadi Yaitu pergerayan Antara dua uh, Antara pasutri Pasangan soal ini menunjukkan Barakulah itu mengatur domba antar pasutri Sampai membuat mereka Berdua bercerai Itu merupakan tahris Dan ini makar syaitan Dan fitnah Paling besar yang diinginkan setan. Atahish kena zaujahin mengadu tumbuh, Pak Sudri. Termasuk dalam bab ini ada takwid. Atakwid di sebuah dalam hadis kepada Rasulullah SAW. Leis minna manqabat beraten ala zaujihah. Bukan termasuk golongan kami. Keseorang yang mentakbib wanita atas suaminya. Ini diluatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dan disebutkan oleh Syuhmukbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah dalam Asyuhil Mustad bin Bala Asyuhil Sahihain. Di sunan dalam syahat dalam Mahalunul Mahfud. Takbibul mar'a ala Zawjiha. Dimaknakan dengan Nami wa Tantah Rish. Dia membuat nami maadu domba provokasi menanamkan kebencian uh, istri atas suami dan sebaliknya sehingga terjadi yang namanya perceraian. Ini tahliq yang lebih khusus fitnah iblis yang paling dia sukai. Adapun fitnah iblis yang lebih khusus lagi terkait dengan objek tujuannya. Ialah ke masing-masing orang. Dengan adanya Karim. Dengan adanya Karim. Benar ya kawan-kawan. Jadi yang saya lihat. Untuk hadis tentang iblis meletakkan arusnya di atas uh, air ini. Bukan nomor Yasa Sultan, tapi nomor baru Afwan, nomor baru 2813, setelahnya. Rahmat yang lain, Iyalah, inna arsya iblis da'al al-bahar. Sesungguhnya ars iblis di atas lautan. Ila akhir hadis. Baik. Eh, itu ulang lagi. Di antara fitnah iblis yang lebih khusus lagi adalah, pada masing-masing, pada masing-masing insan dengan hatinya qarin disebutkan dalam hadis riwayat muslim 2814 arahnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma minkum min ahadin illa waqad wakkala bihi qarinahu min al-jinn Kata Rasulullah s.a.w. tidak ada seseorang pun dari kalian Melainkan sungguh Allah telah wakilkan Karin Bia dari bangsa jin Kalau mereka bertanya Wa iya kaya Rasulullah Dan Engkau juga wa iya ya Rasulullah s.a.w. Kala wa iya ya Tawa juga kan Rasulullah. Illa anna Allah a'anani alaihi fa'aslamah. Fala yakmurun illa bikhair. Hanya saja sesungguhnya Allah Azza wa Jal mem membantu aku atas dia. Fa'aslamah. Dibaca dengan manfaat hamim. Fa'aslamah. Maka dia pun masuk Islam. Fala yakmurun illa bikhair. Maka Dia pun tidak memerintahkan aku kecuali dengan perkara kebaikan. Kata-kata fa'at lama dua bacaan bacaan pertama dengan yang memfath minfaat lama aida kau Islam dia masuk Islam sehingga menjadi Muslim dan mukmin sehingga kori nya Rasul masuk Islam ini dalam makna yang dirajuk dan Nabi iya dan ini pendapat yang dipilih oleh Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim. Adzakimu wa ta'fa aslamu. Ai a'lamu ana min syarrihi wa fitnatihi. Aku selamat dari kejahatan dan fitnahnya. Ini eh, makna yang dipilih oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala. Dua-duanya Labas, Rasul selamat dari gangguan Karin Dan juga eh, Karin Tadi masuk Islam Dari sini barang lukum Dambil faedah Masing-masing orang ada Jin Karinnya Dan Jin Karinnya itu Jin yang kafir Kecuali Karinnya Rasulullah Dia masuk Islam Di sebuah dalam Lapad yang lain Setelah itu dan juga dalam Sahih Muslim Rafat, wakad wakil bhi karinuhu min Sungguh dia dari wakilkan, diwakilkan pada bangsa Adam tadi. Korin dia dari bangsa Jin dan korin dia dari bangsa malaikat. Sehingga ada korin yang keahir, yaitu bangsa Jin kecuali korinnya Rasulullah SAW. Inilah yang mengembuskan fitnah Yang mengembuskan kecelekan-kecelekan kepada semua Bani Azam Atau korin dari Balaikat Inilah yang mengembuskan kebaikan-kebaikan kepada Bani Azam Ini fitnah yang lebih khusus lagi pada masing-masing orang Bagaimana menginal saya Allah? Dari Pembahasan panjang terkait dengan tahrish ini kita bisa mengambil beberapa ayat yang penting. Ayat yang pertama ialah Rasul muharishin iblis. Orang semua para muharish, para ta ahli tahrish atau domba provokator adalah iblis. Yang kedua, yang kedua adalah warakul tahriq iblisun yusguin naurahu di belakang setiap provokasi atau tomba permusuhan fitnah itu ada iblis di belakangnya yang menyalakan apinya. Maka iblis, hati-hati. Yang ketiga. Hadith ini mengandung ma'at tahzir. Rasul mewanti-wanti umatnya kaum muslimin dari bahaya tahrih. Ingat yang ini makar setan. Jangan sampai kita menjadi muharis, provokator, pengadu, bomba, penyalah, dihidmah. Dan waspadai adanya muharisin, provokator-provokator. Pengaduh domba-pengaduh domba di tengah-tengah kaum muslim yang menyalahkan kita di tengah-tengah kaum muslim ini. hati Hati-hati. Baratulahikum. Baiklah yang keempat. Dijelaskan oleh para ulama Tahrish. Secara objeknya banyak. Bisa du antar Pak Sutri, Yang disampaikan tadi. Yang kedua du antar teman. Antar kuah, yang ketika tu domba antar rakyat dan kekuasa, juga tu domba antar penguasa dan berjabat, juga adanya tu domba antar dua suku dua kabilah, atau tu domba yang umum antar kaum muslimin antar umat. Bahkan masuk di dalamnya adalah adu domba di antara hewan-hewan yang ada dikarenakan yang biasa di diadu adalah kambing sehingga bahasa kita menggunakan bahasa adu domba atau his penyembah hewan semuanya tindakan yang diharamkan dalam Islam. fikum. Ayat yang lain di Quran binasa Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika ada tahriq atau ada sosok muharis. Yang pertama ialah ada muhathir, ya, tidak boleh sedikit pun mengkhawatirkan. Jangan kamu percaya provokasinya, jangan kamu percaya tuntutannya. Memendekkan dalam banyak, walau tiang kulla halah dimahin. Amazin, mashain dinim. Kamu jangan mentaati setiap orang bersumpah yang dina. Amaz, sesorang suka uh, menghalus, mencelah. Menyindir dengan jelek. Masya'il binanim yang suka berjalan dengan namimah. Provokator para naman, kamu jangan takut Jangan percayai. Yang kedua-upaya kedua adalah al-hadar tahdir bila tahrish wal-muharishin kita harus waspada ekstra hati-hati dan Memberi warning, peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya tahris dan para pelaku. Waspadai. Yang ketiga adalah ikhtinad jami asbabul fukatul sittan. Langkah berikutnya ialah kita harus menjauh, meninggalkan semua sahabat sahabat yang memutulkan perpecahan dan fitnah kita. Baik itu ucapan, atau perbuatan, atau tindak tanda, atau tingkah laku, apapun bentuknya Ketika sebagai pemicu dan sebab munculnya perpecahan dan fitnah, tinggalkan. Yang keempat ialah ia jenuhi kalimat jahil haqq. Dan menghasung kaum muslimin untuk menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran. Adisti'ma al, al sunnah bersatu piada sunnah jangan mau dipecah belah. Yang kelima ialah salamatu sadr min al-mu'minin. Pentingnya kita selamat hati kita, selamat dada kita dari kaum mukminin. Jangan ada su'udah kepada mereka. Jangan ada rasa permusuhan, kebencian ketentian kepada kaum muslimin. Kecuali perkara-perkara syar'i al-hubub fil wal Cinta dan untuk karena Allah, karena kesyirikannya, karena kekokurannya, karena kepilahnya, karena penyimpangannya, karena kepataikannya, karena kemaksiatannya. Itu kunci karena maksiat itu. Tapi yang temukan secara umum Selamat hati kita dari kaum mu'minin. Tidak ada rasa bunci, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada ketongkolam, tidak ada ketentian kepada kaum muslimin. Ini semuanya harapan supaya kita selamat dari takhih syaitan. Selamat dari rakan nemimah yang dilakukan oleh namamim. Alamah daripada hisen tila korban muharisil. Barakallah fiqum. Ini khanafitina azza wa jalla yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menyatukan kaum muslimin, menakutkan hati-hati kaum muslimin di atas Islam Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka semua dari para namamin dan para muharifin. Semoga Allah subhanahu al wa ta'ala menginapkan mereka semua dari dalam fitnah-fitnah dan menyatukan mereka semua di atas sulatul walhaq. Semoga manfaat dan tiada kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru dakwana nilhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu